Не трохи їй допомогти, бо вона не мала знайомих у місті, і він боявся, що їй буде дуже самотньо. Я допоміг, а потім ми подружилися. Вона одна з наймаліших дівчат, яких я знаю. Я чув у коледжі плітки, що ми закохані одне в одного, та мені було байдуже. Усе було байдуже, відколи ти сказала, що не зможеш покохати мене, Ен. Не було жодної іншої дівчини. «Не могло бути іншої дівчини в моїм житті, окрім тебе. Я кохав тебе ще відтоді, як ти розбила грифельну дошку об мою голову в школі». «Не розумію, як ти міг кохати мене, коли була така дурна», – мовила Енн. «Я намагався збагнути», – відверто проказав Гілберт. «Не тому, що вважав тебе такою, як ти кажеш, а тому, що відчував, після появи Роя Гарднера мені не лишається жодних шансів» але я не міг забути, як не можу сказати тобі зараз, чим були для мене ті два роки, коли я думав, що ти збираєшся вийти за нього. Коли не минало і тижня без чуток, будь невдовзі оголосить про ваші заручене. Я вірив у це, аж доки одного благословеного дня одержав лист від Філ Гордон, тобто Філ Блейк. Мені тоді вже дозволили сідати після хвороби, Філ писала, що, по суті, між вами з Роєм нічого не було, і радила мені спробувати ще раз. Після цього лікар лише дивувався моєму стрімкому одужанню. Ен засміялася, та потім здригнулася. Я ніколи не забуду тієї ночі, коли думала, що ти помираєш, Гілберти. Я знала, я розуміла, що кохаю тебе, і думала, що вже надто пізно. Але пізно не було, кохане, Ен. Це було нам винагородою за всі муки, правда ж? Давай домовимося все життя присвячувати цей день досконалій красі і з вдячності за той дарунок, що він підніс нам. Це день народження нашого щастя, тихенько проказала Енн. Я завжди любила цей старий сад Естер Грей, та тепер він буде мені ще дорожчий. Та мені доведеться просити тебе довго чекати, сумно мовив Гілберт. Я ще три роки вчитимуся на медичному факультеті, але і тоді не буде ані діамантів, ані мармурових палаців. Енза сміялася. Мені не потрібні діаманти і мармурові палаци мені потрібен ти. Щодо цього, бачиш, я так само безсоромна, як філ. Діаманти і палаци, можливо, і прекрасні, та без них лишається більше простору для уяви. А щодо часу, то це не має значення. Ми будемо щасливі в очікуванні у роботі одне для одного і в наших мріях. Вони тепер будуть такі солодкі. Гілпер пригорнув її і поцілував. А потім вони, короновані король та королева щасливого краю любові, рушили додому в сутінках, стежками, обабіч яких росли найзапашніші квіти і рідними луками, над якими віяли вітри надій. Та з